Evo, ljubljeni, htio biu vam ispričati samo još jednu priču. Žeči, jedan događaj o biti koji je bio jučer. jedan događaj koji se, znači, događao unazad neko određeno vrijeme. Znači, prije nego što počneš, ću se samo pomoliti kao što ste primijetili, da ću iš pokušavam predati stvari Svetom Duhu i, u biti, da Sveti Duh vodi. Pa ću vam mada nastaviti pričati. Sveti Duš, hvala ti što ti stanuviš u nama i Hvala ti što nas ti poučavaš. Oči, ja te da još više svoga duha na nas i da na nas još više ispuniš, osnažiš, da nam daš, oči moj, čvrstinu Krista, da stojimo čvrsto u Kristu, ne da stojimo u sebi, u svojim osjećajima i svojim razmišljenjima, već da rastemo u tebi, da ti rasteš u nama, da se ti oblikuješ u nama, Znači karakter Krista da bude oblikovan u nama, oče moje. Hvala ti vam Krista. Amen. Znači, htio sam s vama podijeliti jednu priču koja je jedan događaj koji me zadesio sad u zadnje vrijeme i u biti da izvučemo nekakvu pouku i svega toga i da vama Sveti Duh isto tako govori općenito za znači, ljude oko vas. E, mi smo vam imali... Većina od vas zna ne zna. Uglavnom mi kad smo krenuli sa DS, mi smo biti bili u najmu, znači iznajmili smo prostor na Kvatriću tamo u Zagrebu i znači imali smo neko određeno vrijeme, ja mislim da je to bilo možda pola godine ili koliko već. Znači prostor tamo, taj prostor nam je bio preskup. Biti plaćali smo ga znači doslovno kada plaćamo još jedan stan ili šta već, tako da bilo je tu svega. Ali, znači, nije to sad bitna ta stvar, nego bitna je stvar u biti da, ako neko od vas zanima, ne, nismo uzimali desetak i, znači, bilo je dobrovoljno skupljenje, uglavnom smo, znači, uglavnom je ter bio na meni, to sad nije bitno. U to vrijeme je došao jedan bračni par, znači, k nama i, znači, oni su bili u nekakvom problemu, I žena je u biti pričala, znači ovo je anonimna priča, tako da znači, ne, nećete znati biti o kome se radi, o kojem bratu i sestru se radi, ali znači da izvučete povuku iz cijele te priče. Ona je biti rekla kao da su oni obišli nekoliko zajednica i da nitko u biti nije htio, znači ljudi su htjeli u biti da ona bude znači dio, dio, te neke od tih zajednica ali nitko biti nije želio znači njezinog muža zato što je njezin muž uh, malo teži slučaj znači radi se u biti o ljudima koji su oba dvoje obraćeni znači oba dvoje su predali živote Bogu i po meni dragocijeni su ljudi znači svaka ljudska duša je biti dragocjena Bogu uh, on je u biti znači pri nego što se obratio ili možda kasnije ne znam kako god već uglavnom čovjek je bio na psihijatriji znači završio je e, koklinac je valjda ima nekakih problema osjećao da ga znači izli duhovi napadaju i takve stvari uglavnom je čovjek provodio nekako vrijeme na psihijatriji i većina ljudi je znači možda čak i svi ljudi su digli ruke znači njega je ove kršćanske denominacije, ljepčenito ljudi, ljudi nemaju rješenje za takve stvari. Većina njih priča o nekakvoj Božoj sili, o nekakvim Božjim autoritetima i takvim stvarima, ali ljudi u biti u praksi, znači oni u propovjedanju, propovjedaju Božju riječ, ali u praksi oni su daleko, daleko od onoga što je stvarnost. I želim vam reći u biti da ljudi su uglavnom digli ruke znači, od tog slučaja i to je u biti bilo prije nekakvih možda godinu, godinu i pol godinu. Znači dana kad sam ja vidio te ljude, znači tamo na Kvatriću. Uh, dok je ta osoba dolazila znači, kod nas u zajednicu, uh, osoba se stvarno mijenjala. Ono što pismo kaže da se mi mijenjamo i slave u slavu i doslovna osoba je stvarno Doživjavala promjene. Znači ta muška osoba. Mislim, i ženska isto, ali znači pričamo znači, o toj muškoj osobi. Da bi na kraju, znači, situacija unazad ovih godinu dana stvarno postala grozna iz razloga što se ta muška osoba nije htjela odreći određene nauke. E, ja sam toj osobi govorio, gled, jednostavno ja neću ići kontrapisma i ja sam osoba koja stoji na Bože riječi i jednostavno ne zanimaju im stvari koje nisu znači izvan riječi i to. Znači, ta osoba je pokušala mene uvući uvuć u te neke stvari, jednostavno nije mogla, ali ja, znači, neću ići kontra ono što pismo govori ili ono što meni osobno, znači, sveti duh govori. Uglavnom, unazad godinu dana, ta osoba je stvarno bila izložena zbog krive nauke, znači, zlim duhovima i toj osobi je stvarno postalo stvarno gore. U vremenu, unazad sad, nekoliko dana, znači ja bih, znači ja mi se njegova žena i tako pričali smo tim nekim stvarima svi ljudi su, znači, savjetovali da se oni rastanu znači pričamo o kršćenima i ljudi su savjetovali znači rastavu braka kao nemoj nositi takvog muža ti vidiš da on je normalan i to ja kad sam se našao s tom osobom, ja sam rekao, gle ti znaš da ti ne možeš se rastati od njega i, znači, pisma ti kaže to, to, to i to. To je bilo prvi put. A drugi put kad mi je slala poruku, ja sam rekao, gle u ovom trenutku ja sad ne znam šta meni Sveti Duh govori, ja bi trebalo odvojiti određeno vrijeme. Ja ti mogu poslati određene stihove koji govore o tome, ali ono što Sveti Duh sad u ovom trenutku govori o tome, ja ti to stvarno ne mogu reći. I, uglavnom, ja sam poslal stihove i, znači, da bi nakon nekog određenog dana znači, ja dobiju poruku e, kao on je bacio e, bacio je psa kroz ja ja ubiti pitam, rekao, molim jer rekao, živ pas kaže, ne, kao, pas je mrtav on. ja pitam, pa dobro, policija tu kaže ona, kao da, evo, trenutno je policija kao sad će ga odvestona. ona Uglavnom, ljubljeni moji priča, ide da načinjamo se stanje, znači mi pričamo, da ne bi pogriješili, mi pričamo o, o našem bratu, koji je jednostavno, zbog krive nauke, zbog nečistoće svoga života, jednostavno ošo. Takvi slučajeva a, u budućnosti možete i takako očekivati. Onaj Facebook koji vi pratite i za većinu ljudi ko, za koji vi mislite da su... Revni, normalni, a, pitanje vremena samo kada ćete vidjeti da će ti ljudi prolupati iz razloga što jednostavno a, krive nauke i krivi duhovi znači jednostavno znači ne idu zajedno. Većina ljudi, ja ne znam da li vi znate, a, ima znači, crkva riječ života. Znači kod nas u Hrvatskoj to nije ništa drugo nego biti riječ, a, riječ života izvana. Postoji znači jan, cijeli psihijatrijski odjel, znači tamo, na, tamo ne znam da li je to Švedska ili koja već znači država, ali znači postoji cijeli psihijatrijski odjel, znači od ogranaka te crkve i to nije ništa čudno je u biti što nije u biti samo stvar. Znači te crkve rije života, stvar je u biti da bilo kakve crkve znači, u koje u sebi znači, nose znači, jednostavno druge duhove i nose druge nauke. Ljudi pucaju toga. Znači, ja osobno poznam ljude koji, koji su bili normalni prije deset godina, koji danas jednostavno nisu bistri i znači njihovo srce je sve gore i gore. Zašto vam pričam svu ovu stvar? Zato što morate biti spremni ubiti na, znači na vrijeme koje dolazi ispred nas i ako nećete moći nositi pritisak ovog vremena i ako nećete imati čvrsti odnos sa Bogom i biti utemeljeni na riječi, pitanje je kako ćete nositi ljude oko sebe ili kako ćete nositi druge. A ako ne možete nositi samog sebe, to znači da ne možete nositi ni nekog drugog. Da priča bude, znači... Kada je ta osoba, znači, meni se javila, ja sam rekao, biti... E, rekao, nije problem. Meni nije problem, znači, e, doći tamo, nalaziti se s vama, znači, doći pred Boga, znači, jednostavno, ne bježim od toga, niti to predstavlja kakav problem. Tako da, rekao, ti vidi, znači, ako je on voljan, znači, i želi, znači, da, da mi stanemo pred Boga, rekao, Možemo stati pred Boga. I da bi, znači, na kraju, ja sam, u biti, došao. Znači, došao u njihov dom i ja sam, znači, njega našao. Njega je, u biti, policija pustila. Znači, pustila ga na slobodu, bez obzira su stvari koje su se dogodile. E, znači, napravili su zapisnik i te sve neke stvari. Znači, ja kad sam došao, znači, kod njih doma, ja sam njega, u biti, našao za stolom. I, znači, on je očeva, čevape, pio pivu, pio vino. I, ja mislim, kad je ja on mene vidio, on u biti općini je bio, znači, sretan što me vidi. I, ja kad sam sjeo za stol, ja rekao, rekao, di si prijatelj? Reko, nisam se vidli već nekakvih, možda godinu dana, koliko već. On. I on onako gleda, dok je ja on mene prepoznao i to. Kaže mi on njemu, rekao, gledam ve falio si. tako da i tak pričali smo o tim nekakvim stvarima on je bio baš onako vidi se da je bio znači zanesen pod de, tim drugim duhovima i nije ta ta stvar alkoholalno biti nije pun, puno ni popio nego je pio biti dok je znači dok je to jeo i dok se ja s njim pričam sjedio za stolom kaže on meni meni sveti duh sad govori u biti da ti imaš nešto za mene I mene to je iznenadilo u biti, što znači u takom stanju u kojem je, znači, on, znači vi u biti ne znate u kakvom je on stanju bio i kakvom stanju je, da on biti znao pričati sam sa sobom, pod navodnicima, neko bi rekao da je priča s Bogom, ali. Uh, znači, stanje je bilo znači, na očigled da su ljudi znali da jednostavno znači, njemu stanje se više-više više pogoršava. I kad je on meni rekao, kao meni je sveti duh rekao, da ti imaš nešto za mene, ja sam rekao rekao, pa rekao da, imam nešto za tebe, rekao dobro, ti je rekao. I kažu meni, ok, ajde, ja ću sad očišť da odmah idemo da ja pojedem, ja rekao, samo ti pojedi. pojedi ti u miru, a onda ćemo mi ići pred Boga. I Uglavnom on je to pojeo i kad je pojao, mi smo otišli tamo naći dnevni boravak, ja s njim rekao glem, ugasi muziku i makni sve i rekao da iskreno on. Znači, iskreno dođemo pred Bogom. I uglavnom, znači, dok smo mi počeli nečim molitv, ušli u molitvu i te neke stvari, većina, većina ljudi bi pobjegla. Ja vam želim reći da ljudi bježe od ovakvih slučajeva i općenito bježe od ljudi koji koji su pod navodnicima nenormalni, koji njih savlažnjavaju. Ja ću vam reći da je ljudima potrebna pomoć i Ljudi, ljudi nisu spremni pomoći bilo kome a kamo u ovakvom slučaju i mi smo ušli u molitvu i to i ja sam počeo moliti za njega i te neke stvari znači i položio sam ruku na njega što se tiče polaganja ruku moj savjet vam je nemojte polagati ruke na ljude iz razloga što ako vi sami ne hodate u čistoći života nije dobro položiti ruku na osobu koja je prljava. To znači da ste su zajedni čar njegovih grijeha. Pismo vam to jasno kaže. Možete pokupiti grijehe druge osobe, možete pokupiti druge duhove i polaganje ruku, znači, nije, nije itakako šala. U biti, ja sam položio ruke na njega uh, i, znači, ja nisam ništa pokupio. Da ne, da ne bi mislili da sam nešto pokupio. Stvari, u biti, da... Jučer, to je bila jučer, su, jučer situacija, stvar je u biti da meni Bog pripremio. Znači, na cijeli taj događaj, ja sam ujutro kad sam se digao i sad sam ja s Bogom imao nekakav svoj normalan razgovor i u tome vremenu reći ću vam šta je meni Bog govorio. I meni je Bog rekao, kaže, znaš, onu priču, ona dva sina, o izgubljenom sinu koji je otišao i kad se vratio otac je zaklojanje. I onda rekao, imaš onog drugog sina, onaj drugi sin kad je vidio da ovaj izgubljeni sin se vraća i da je otac zaklo, znači janje ili šta veći da se vesele, bio je ljud. I taj sin koji ga nije napustio je zamjerio ocu i rekao je, kaže, ja sam s tobom cijelo ovo vrijeme služio sam ti, a ti nikad nisi, znači, meni dao janje da se si ja proveselim. A njemu je reko, sine moj, ti si sa stalno i sve moje, tvoje. I tu stvar je meni biti, Bog rekao, kao otac, ujutro i ja razmišljam o tome. I meni Bog govori, sve moje, je tvoje. I sad ja kontam i razmišljam si pred Bogom i... Reko, pa da, i meni stvari počnemo dolaziti. Kaže on, moje kraljevstvo je tvoje kraljevstvo. Znaš da tamo piše, a, neka se ne plaši, kao stado malo, nemojte se bojati. svidjelo se ocu vašem dati vam kraljevstvo. Nam je Bog dao kraljevstvo. Jedno mi je počeo govoriti, moja snaga je tvoja snaga. Moj mir je tvoj mir. Moje zdravlje je tvoje zdravlje. I počeo mi je tako govoriti znači, u život. I kad mi je rekao, znači, moja vlast je tvoja vlast. I kad je on počeo sve te stvari izgovarati u moj život, znači, znači ja sam jednostavno znači, znao sve ono što je od moga oca, sve ono što je u Božiju kraljestvu, to je moje. I to pripada meni. Ja kad sam dobio taj poziv, znači, znači da idem tamo, Da li htio, znači, dođi, molit za njega, ja sam rekao, znači, ja ću doći. Tako da razumjete tu stvar. Ja kad sam došao tamo, ljubljeni moji, ja se nisam ni malo ustručavao. Većina ljudi bi kao onaj obsjednuti što je bio na groblju, pa kad su oni išli i steriva zle duhove iz njega, pa su bili, il, ne, ne, ne, to druga priča, ono su bili sinovi skere. Ali ljudi su glavnom, ljudi glavnom bježe od ovakvih slučajeva. Ja nisam bježi ljubav moj, ja sam došao tamo i mu ljubav. Ja sam njemu rekao, gle, ti si dragocijen u Božjim očima i ono što ne hoće, hoće ti uzet sve. uzeti sve. Uzeti darove i želite uništi do kraja, rekao, ti si se stvarno sad kopo, Zato što si se izložio stvarima kojima si se izložio, I meni stvarno slušao. Ja sam položio ruke na njega i molio za njega i Znači, scena je bila katastrofa, ljubljeni moji. Znači, katastrofa da netko ko je predloživ život Bogu, sad puno vas nije predloživ Bogu, iskreno nije predovako. Ja ću vam reći jednu stvar. Imate onu temu sinovi šatora. I toj temi se jasno vidi da mi nismo svi sinovi, nego da oni koji predaju živote Bogu, da su duhovne bebe. I većina tih ljudi, imate na Facebooku ljude koji misle da su nešto A obiti su ništa drugo nego duhovne bebe. Imaju statuse, pišu ne znam kakve stvari, znači teološke, misle da su jaki. Pavo je rekao, znači moja očitovanje duha nije bilo u riječi, već u sili i snazi duha. I to je ono što većina ljudi, ja kad bi sad pozvao većinu tih ljudi koji su sad frajari na tome Facebooku i većinu tih pastora, pastira, crkvenih vođa, svećenika, kako god, kad bi ih čovjek stvarno pozvao i doveo im teške slučajeve za isciljenja, teške slučajeve za oslobođenja, oni se ne bi odazvali ili bi na kraju rekli, ko zna šta bi rekli, ljubljeni moji, pismo kaže, duh Jahve je na meni, jer me Jahve pomazao i poslao me da donesem radosnu vijest i da donesem slobodu onima kojima, koji su zarobljeni, ja ću vam reći tu stvar. Mi smo spremni, koliko smo spremni, neki, da donesu radosnu vijest, ali nisu spremni da donesu slobodu drugim ljudima. Znači da ljudi stvarno budu slobodni. Zašto? Zato što ljudi imaju obličje pobožnosti, imaju Božju riječ, ali nemaju Božju silu i nemaju Nacij boži autoritet i tu stvar kad je meni Bog rekao moja vlast je tvoja vlast moje kraljestvo je tvoje kraljestvo znači ja sam utišao ja sam rekao znači ja tamo dolazim znači moj brat znači moj brat bez obzira kakav goda je je zarobljen i ja dolazim znači njemu pomoć ja sam tamo došao znači scena je stvarno bila znači svakakva katastrofa je, znači da Kršćenin, prolazi takve stvari sramota je da policija znači, znači dolazi tamo i da se zna u biti da se radi o kršćenima i da se takve stvari događaju ko zna kako su ljudi reagirali ali reću vam jednu stvar ako mi pustimo našu braću i sestre znači da propadaju oko nas ako im budemo ako im budemo osuđivali oni neće dobro proći vi svi znate za porku, koju sam ja snimio koja se zove Sanhedrin, su divlje masline. To nije osuda, ljubljeni moji. To je bilo upozorenje, znači da dolazi na kršćanstvo znači nešto što smo mi sebi sami dozvolili. To je jedna stvar. Ja sam tada u toj poruci rekao da u toj poruci nema moga srca ja to ne želim, ali jednostavno stvari radi grijeha znači dolaze. Ista stvar je ovdje. Puno ljudi kaže kršćani ne mogu A ljubljeni moj, pismo tamo kaže, ako je netko spozno Boga, pa okreno leđa svetoj zapovjedi, i kaže tamo, ako se netko da svladat, doslovno piše, da svladat, znači u grijesima i da se svladat od zloga, kaže, bilo bi mu gore, nego da, znači, on, tamo onaj dio govori da se pas, znači, pas vraća svoje bljuvotini ljubljeni moji, zato kršćani završavaju kako završavaju jer ne žive sveto, je jer ne žele slušati, ne žele opraštat i zato završavaju kako završavaju ali vam želim reći tu stvar mi smo pozvani da bi doneli Božje kraljestvo u kojem je sloboda, da bi oslobodili ljude da više ne robuju znači grijesima i da ne robuju nekakvim stvarima. Uglavnom ja sam molio za njega i znači on je bilo i baco se na pod i jednu stvar koju sam dobio od Svetog Duha za njega rekao sam mu ti si ožalostio Svetog Duha, baš si ga ožalostio i on je rekao jesam, jesam moje srce postalo tvrdo, I njegov duh je postao tvrd i on je otvrdnuo skroz. Da vam ne pričam još cijelu priču, bilo je tu svega. Uglavnom, znači, ja kad sam otišao, to je bilo jučer, e, danas ujutro, znači, ja šaljem poruku i kažem, znači, kakva je situacija, kako je kod vas doma i to. Uglavnom, meni njego, njegova žena šalje poruku. E, nakon molitve što si ti molio, on je odlučio, znači, se u bolnicu. I da vas ne bi ovo iznenadilo, to je dobra stvar koju je učinio. I znači, on je otišao u bolnicu, ja ne znam šta je to, da li je to neću reći psihijatrija, šta već, ali znači otišao je tamo. Sad, mnogi od vas ste možda iznenađeni zašto ja kažem da je to dobra stvar. E, za neke ljude je to loša stvar. Zato što u biti to mjesto je stvarno, znači onaj koji je uđe nutra, stvarno teško, tamo je samo obsjednuće, svih Na psihijatriji su obsjednuti ljudi. Ali za njega, za njega je, za neko kratko određeno vrijeme, dobra stvar. Znači, dobra stvar da provede tamo vrijeme i da si malo razmisli, znači, o stvarima koje je činio. Jel, i prije je on bio, znači, na psihijatriji, očito prije nego što se obratio, ili šta već, i... Znači, da malo promisli o stvarima. Znači, da li će nastaviti život čisto, da li će nastaviti u poslušnosti. Znači, ja sam rekao, jedini način da ti sad izađeš van. Nisam njemu rekao, ali sam rekao njegovoj ženi. Jedini način da on sad izađe van iz te stvari koje se uveo, znači da stvarno počne slušat, Jer u biti ako ne bude slušao, teško će biti izaći van. Ja se nadam da će izaći van. I ja sam molio biti prije nego što su se oni javili. Ja sam molio, ubiti za osobu kao što je on, jedna od stvari, sad ću vam reći, jedna od stvari je da je ta osoba stvarno glazbeno nadarena, ali dosadno stvarno glazbeno nadarena. I ja kad sam stavao pred Boga i Bogu rekao, monte, daj mi neku osobu koja svira gitaru, ili daj mi neku osobu ono jednostavno za slavljanje, znači da formiramo tu nekakvu stvar, Nemojte misliti da sam ja ovisan o slavljenju i da sam ovisan u ti nekim stvarima, ali ja poznajem u biti šta znači slavljenje, znam šta znači molitva i te neke stvari. Ne, ne gledam u tome, ko što neki drugi ljudi gledaju, pobjedu. Saču ja izvest pobjedu kroz slavljenje. Ne. Naša pobjeda je u imenu Krista i naša pobjeda je u krvi zapisana prije 2000 godina i to je ono što je temelj u biti, znači, mog djelovanja ali slavljenje i molitva je dobra stvar koja jednostavno bi se trebala pružiti Bogu ako imamo znači, sredstva za to. I u biti, ja sam tražio Boga za takvu osobu i on je meni rekao, u biti, rekao je meni kao, pa zašto ti ne bi otišao raditi s tom i tom osobom? U biti, govorio mi je za ovu osobu za koju sam ja sad molio ja sam Bogu rekao, pa da, li ta osoba je u neredu. Meni treba netko ko je čist, meni netko treba je pomazan, netko ko stvarno se kreće u svetom duhu, a ne netko ko jednostavno kad zasvira, znači manifestira se sve živo i svašta kroz to. I ja ću vam reći jednostavno, mi svi tražimo, ja ću to nazvat, suradnike oko nas koji su čisti, koji su jaki u riječi, koji su jaki u duhu. A ja ću vam reći stvar. To nije ništa drugo nego ono što kad sam se čuo sa jednom sestrom iz Srbije, ona je meni rekla ovak, Znači, Davor za onaj Sanhedrin hedrini, to kaže, dobro si napravio. Kaže, počela se formirati ta nekakva elitna skupina ljudi. Sada ću vam reći šta to znači. Ona pod, pod, je, pod tim je mislila Kad je mislila duhovno, duhovna elita, oni ljudi koji misla jednostavno da su duhovno bolji od drugih. Ljubljeni moji, nemojte misli da ste duhovno bolji od drugih i da tako onda u biti tražite prijatelje oko sebe. Ja znam da svima nama trebaju znači, jaki duhovni prijatelji, jaki braća i sestre koji nas mogu nositi, koji nam mogu dati savjet, koji nam mogu pomoć u riječi i koji nam mogu ovako pomoći. Ali, ljubljeni moji, ako se mi okružimo takvim ljudima, kako ćemo mi pomoći drugim ljudima oko sebe? Ispričat ću vam priču. Ja sam u biti bio nekakvih par godina dio jednog molitvenog pokreta i bio sam stvarno, znači, jako u molitvi i jako tim nekim stvarima. Mislim, to ne znači da ja danas ne dijelem u molitvi to sve, samo što ja u biti danas imam puno čvršće temelje i Puno više usredotočeni na ono što je stvarno istina, a ne ono što su biti na i te neke stvari. A lai, hoću reći kad sam bio dio tog molitvenog pokreta, i ljudi su uglavnom, znači, bazirali se na molitvi, zatvarali su nekakve sobe i govorili su, znači, treba podići molitvu, treba molit za ovaj narod, treba ovo. Dok sam ja bio s tim ljudima, ja sam njima rekao, znači, ja želim ljude. Ja želim raditi s ljudima. Ja želim pomoć ljudima. I oni su rekli, dobro, okej. Okay. I tu i tamo smo mi nekakve ljude puštali znači u naše druženje i to. Jedna stvar, ti ljudi nisu mogli hendlat. Oni su sami priznali i rekli su, kak se zove, nama se remeti duhovna atmosfera. Znači, kad god dođu takvi neki. I pismo nam to kaže. Jedan grešnik uništi mnogo odobran. I to je istina. Ali ja ću vam reći, ako mi nemamo snagu da mi nosimo jedni druge, ako mi nemamo snagu da se mi hendlamo sa ljudima, ljubljeni moji, ja ću vam reći jednu strašnu stvar, doslovno strašnu, nadam se da vas neće izutis cipela, ali ako vi nemate snagu da vi hendlate znači ljude koji su zaposjednuti Zašto vi mislite da imate snagu da henulate Sotonino kraljestvo ili Sotonu samog? I vi svačate tu stvar. Ako vi nemate snagu da se suočite sa opsjednutom osobom, sa bratom koji ima grdih problema, sa grijehom, s ovim, ako vi nemate snagu da to nosite i bježite od toga zato što to vama znači, remeti vaš duhovni mir remeti vaše duhovno stanje. Ja ću vam reći, vi niste sinovi. Vi niste sinovi. Krist nije bježao. Krist je bio sin Božji. On nije bježao takvih ljudi. On je radio s takvim ljudima. Ali se on povlačio redovito da bimo svoj odnos sa otem, da bi mogao izdržati sve te nekakve određene stvari. A ljudi to ne rade. Ljudi bježe od takvih ljudi, zato što znaju u biti da ne mogu nositi takve ljude i takvi ljudi kad uđu u njihove živote poremete, znači poremete im sve. Znači, želim da razmislite malo o ovome. E, snimio sam vam znači, par snimki tako, snimam tu i tamo nešto čisto, znači da poslušate ako ste dio znači, nas, dio drše u kraljevstvu i ako znači, planirate suradnju sa nama I ako planirate znači, kao brače i sestre da se držimo zajedno. Ljubljeni moji, meni nije problem nositi ni jednog od vas. Nije mi problem saslušati vas. Nije mi problem dati vam savjet. Ali mi moramo nositi jedni drugi. Mi ne možemo bježati. Znači, bježati od ljudi koji imaju grijehe. Bježati od ljudi koji imaju probleme. Mi, ljubljeni moji, mi možemo do sutra govoriti o Kristovoj pobjedi. Ali ako mi Kristovu pobjedu prvo nemamo u našim životima, ako mi nismo slobodni od grijeha, ako mi nismo slobodni od požuda nekakvih, ako nismo slobodni, znači sami slobodni, ako ne možemo utjecat da drugi ljudi budu slobodni oko nas, ja vas ljubljeni moji, pitam gdje smo mi. Kad pogledate malo ovaj Facebook, taj Facebook je pun ljudi koji su najpametniji. Najpametniji I jedna stvar koju oni rade Oni skupljaju ljude Oko sebe koji ih podržavaju A znate gdje ih podržavaju Podržavaju ih virtualno Ali u svijetu Us ja sam to vidio Vidio sam koliko su ljudi Pametni na fejsu Koliko su ljudi pametni uživo Ali ljubljeni moji Kad ja kažem pokreni se I pomoli se sad Nek se Bože slava spusti na tvoju molitvu Nek se sveti duh Nek se Krist manifestira kroz tebe. Ljudi stanu. Ljudi stanu. I ne znaju šta da čine. Zašto ne znaju? Zato što imaju znanje. Nemaju praksu. Nemaju iskustvo. I nemaju čak ni povzdanje, da će Bog se manifestirati kroz njih i da će Bog djelovat kroz njih. Ljubljeni moji, to je prevara. Ti ljudi su prevareni. Ja znam da među vama ima isto takvih, no to nije sad bitno. Ono što je bitno, znači da shvatite, mi smo pozvani živjeti sa Svetim Duhom. Mi smo pozvani hodati sa Kristom. Mi smo pozvani manifestirati Krista kroz nas. a kroz nas, ako Krist živi u nama, to znači da smo mi pobjednici. To znači da ljubljeni moji, pismo kaže, mi pobjeđujemo iz dana u dan. Mi iz dana u dan idemo iz slave, U slavu, mi iz dana u dan širimo Bože kraljestvo, Ljubljeni moji, sila, duha, nije u riječi, već je u dijelima i manifestacije, manifestacije duha, manifestacije Bože kraljevstva. Uzalu, ljubljeni moji, naš kralj, vječni kralj, sjedi na velikom bijelom prijestolju, ima moć, ima moć, znači takvu da sve nacije i sva ova zemlja Moramo se pokoriti. On kaže da ja kad pogledam zemlju, ona se sva potrese. Ljubljeni moji, uzalud moć i autoritet onoga koji sjedi na velikom bijelom prijestolju, ako mi nismo njegova produžena ruka, ako mi nismo njegov glas, ako mi nismo noge koje donose radosnu jest, ako mi ne oslobađamo ljude koji su zarobljeni, uzalud to sve, ljubljeni moji, mi smo ništa drugo nego samo štreberi koji ništa drugo ne rade ovdje ću završiti nadam se da razumijete ovu poruku jer biti mi, mi smo pozvani nositi jedni druge. svijeti duše hvala za prisustvo svoje u nama ti kaže da su mi hram hram tvoj hram kristov hram Oče ja te molim da budemo čisti hram. Ne da budemo prljavi hram, na koje se ljepe nečisti duhovi, ne da budemo stablo, na koje se spuštaju nečiste ptice, ne da budemo tamo na Babilonska bludnica, kaže koja je posla nastavom nečisti ptica, očima ja te molim. Ja te molim da budemo hram, sveti hram, čisti hram očimo i koji je prebiva. Tvoja prisutnost, Bože moj. Da na nama budeš ti. Duh Jahve, na nama. Ne u nama, samo, oče moj. Ljudi ne razumije razliku između u nama i na nama. Ti nisi reko duh Jahve je na ni Ti nisi rekao, duh Jahve je u meni. Ti nisi reko Kriste, duh Jahve je na meni. Oče, ja te molim za to. Za spoznoj, da ljudi shvate da jedno je kad je sveti duh u nama, A drugo je, oči moj, kad je Svjeti Duh na nama, oči budi na nama, zaokruži naš svojom slavom, oči moj, da proširimo granice, granice tvoga kraljstva, oči moj. Amen.